بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدلل falaha dialah asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ba'ad terjawab kita pada malam hari ini masuk kiblat baru dari kitab kita kitab tauhid yang ada dalam sahih bukhari <coughs> qala al-imam al bukhari rahimahullahu taala babu qiraatil fajiri wal Munafiki waswaatuhum wa tilawatu mlatu jawizuhana sirahum Sebab bacaannya Al-Quran Bacaannya si pacir terhadap Al-Quran Dan bacaannya si monafik Terhadap Al-Quran Bagaimana sifatnya Bacaan mereka Dan suara-suara mereka dan bacaan mereka La tuzawiju hanaa jiruhum Dan makna la tuzawiju hanaa jiruhum akan dijelaskan oleh Syekh bin Bas dalam syarahnya berikut ini Lihat dalaman 431, "Ma makna la tuzawiju hanaa jiruhum?" Syekhnya beliau layyubal yakni "Ma yar tafi'u lillah" nasalullah alafia atau mana yang lainnya akan disebutkan juga di situ bacaannya si pasir dan munafik tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak ya tapi tidak tidak meninggi tidak naik kepada Allah taala Dan di sini dalam di ini sebagai sebagai apa sebagai saksi untuk terjemah judul ada beberapa al-amsila ataupun permisalan atau perumpamaan dan ini sebagai suatu sikap yang harus kita memiliki perhatian dengannya Bukan semua orang yang pandai membaca Al-Quran Dan bagus didengar Enak didengar kemudian Harus terpuji Bahkan tercelah Di antaranya yaitu Bacaannya si Mona Afik Maka membutuhkan Seorang muslim untuk Keikhlasan dan ketulusan Dalam apa yang dia Baca dalam Al-Quran atau yang dia amalkan dalam makam sharit secara umum. Kalau enggak maka enggak ada manfaatnya. Seseorang yang murai orang yang melakukan kebaikan tapi supaya dapat pujian atau supaya enggak disalah oleh orang maka faedahnya Menjadi terbalik Ya kan Bahkan menjadi siksaan bagi dia Menjadi pemerang bagi dia Inilah membutuhkan kita ini perlu ikhlas Perlu memurnikan niat Kalau enggak Akan terlihat dalam suatu Peristiwa Perkara yang enggak menyenangkan hatinya. Dia akan memarahi agama ini. Karena mulanya menjadi dipuji di dunia. Ketika. Pujian tadi tidak didapatkan. Dia akan menampakkan sikap yang beda. Sikap yang. Beda sikap yang enggak baik. Seakan-akan agama ini sebagai. Malapetaka bagi dirinya. Danilah Yahweh yang harus kita waspadai Jangan sampai kita masuk dalam hal Seperti ini Sudah rugi di dunia Belum lagi nanti resiko di Alam selanjutnya Di alam kita Di kuburan dan juga Selanjutnya ini akan menjadi Resiko besar terhadap Diri kita Maka kita harus memiliki Benar-benar kemurnian dalam Ibadah kepada Allah berupa berubah diantaranya Membaca Al-Quran Mempelajari Al-Quran Dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran Bukan mentak pujian dari sisi manusia Terus berangkat dari iman Kenapa kerana si monafik Tidak ada keimanan Dalam risahan Dibuangkan oleh hati hatinya Dan perbuatan dibuangkan oleh hatinya Sehingga Hambar dalam apa yang dinyatakan dalam perbuatan yang sehari-hari. Sahih. Kala limam Abu Hurairah metalab sabalaf abdarakhmad diskhabalaf wakam sami awa sittin enam ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh. sana hujubatu benuh khalid. hatta sana hmmm. Hattasana qatada Hattasana anasun Anabi Musa ratalah anhu An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Annau kala Masalul mu'mini Alladhi yakalul qur'ana kal utrujah Perumpamaan seorang mu'min Yang dia itu membaca Al-Quran Kal utrujah al ja, Buah limau Apa limau itu? Hah? Siapa jawab? Jeruk lemon itu? Hah? Iya? Limau? Hah? Ya ceruk lah Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? aiwah serup aiwah taib limau ataupun pohon limau maksudnya si na telap buahnya bukan pohonnya tapi buah buahnya karena pohonnya enggak bisa dikatakan wa ta'muha ya kan buahnya, buahnya. Poh, buah pohonnya pohon buah pohonnya enggak bisa dikatakan ta'muha rasanya karena kalau pohonnya dikatakan rasanya, rasanya pun kayak apa, ya kan? Pohon jeruk, pohon nangka, rasanya ya gak e, enak om pohonnya, ya tu. Tapi kalau buahnya bi, beda. Masing-masing buah punya rasa tersendiri. Mau dikatakan keutruja seperti sebiji buah limau ceruk wa'amuha tayyibun warihwa tayyibun rasanya tayyib, juga baunya tayyib itu seorang mukmin yang membaca Al-Quran berangkat dari mana? berangkat dari keimanan ya kan? berangkat dari keimanan taruhlah seorang tadi bacanya suaranya besar atau suaranya kecil, atau suaranya agak serak-serak tapi dia selama dia mukmin ya kan Didengar itu enak Mereka katakan tok muhaqayyibun wa rihatun thayyibun enggak harus kemudian suaranya tuh suara yang dikatakan bening ya kan Kalau suaranya enggak bening, suaranya agak serak-serak atau suaranya mungkin yang namanya suara mukmin sifatnya banyak dalam suara yang dimiliki Ada yang suaranya Bagus. Sedangkan suaranya kurang bagus. Sedangkan kalau orang tua suaranya tentunya apa? Apalagi kalau giginya sudah enggak ada, suaranya enggak. Enggak sebagaimana ketika seorang itu masih lengkap semua anggota-anggota atau peralatan untuk memperagus, suara. Tapi selama dia mau maka memiliki sifat kalutruja. Kal kal Tok muhato ibun, warihato ibun. Kenapa? Karena Landasannya adalah I? iman. Hadan. Wal ladzi la yakra'u katamra dan seorang mu'min yang diajak bisa membaca maknanya ummi buta huruf. Ummi itu buta huruf. Di situ penarangannya ummiyun apa? Buta buta huruf. Ya, tahu ummi? Buta huruf. Bacaannya apa? Katamrah seperti sebiji kurma. Bagaimana biji kurma itu? Thayyibun walarihalah. Rasanya thayyib tapi enggak ada baunya. Nah. Kenapa karena dia mukmin? Karena dia mukmin. Jadi keutamaan mukmin seperti ini. Senantiasa membawa kebaikan senantiasa membawa apa? kebaikan karena baik iman. Baik. Wa masalul fajir perumpamaan seorang yang fajir allazi yakra'ul qur'an kamasalir masalir rihana. Kamasalir masalir rihana. Apa itu rihana? Sifatnya disebutkan rihuwat tayyibun wa ta'murrun. Baunya bagus, rasanya pahit. Nah, ini Fajr. Nah, Fajr disebutkan di sini adalah, Al-Qa'fir al al-Ladiyat da'il-Islam. Yang di tengahnya adalah, kafir yang dia mengaku al-Islam dai Mengaku atau mengklaim. Edda'ayat da'i. Mengaku-ngaku. Atau mengklaim. Tapi, Tidak memiliki bukti yang ben benar cuma mengklaim saja. He? Hmm? Ayah, salam KTP menurut bahasa yang sekarang mungkin mesur di negeri kita, salam KTP lah, tidak sholat, tidak puasa enggak apa. Tapi memiliki KTP bagus muslim. Baunya saja yang bagus tapi enggak ada rasanya. Apa, -apa rasanya, Pak? Pahit. Hatur nah, rehana, apa men rehana? wa shabbahu bil rayyih anahina la lam yantafi bi barakatil qur'an wa lam yaqus bi halawati ajrihi fa lam yujabus tayyiba wa lam yujabus tayyib mawdi'us saut wa wal halaq wa latasalah bil qalb wa haula'i humul ladzina demikian dikatakan oleh Ibnu al-Battal dalam halaman 430 itu Jadi, tidak ada barokahnya. Dan ini, ya Allah berhati Terlalu banyak, banyak manusia membaca Al-Quran, tapi karena nifak yang ada pada hatinya, maka rasanya pahit. Amalannya tidak wujud tentang dalam kebaikan dari Al-Quran. Yang memiliki, apa? Cerita hati yang dikatakan hatasanikal bi anrofi memberitahu beritahukan padaku hatiku bercakap padaku dari rapu langsung ini munafik dia kadang membaca Al Quran masalah mungkin suara nasional, ya no? mungkin masalah nahwu hebat tapi munafik ada seorang yang istighanah merasa tidak butuh dengan Al Quran. Atau tidak dengan Rasul, bukan, bukan, bukan, tidak dengan Rasul. Langsung saya langsung kepalanya kepada Allah. Dia menyebut Al-Quran, dia munafik, Dia munafik kafir. Yang merasa punya keyakinan kalau sudah mencapai terhadap tertentu. Jantaranya adalah, saudara-saudara saudara yakin. Pak Butraf bakal hatta ya tiya kal yakin. Kalau saya yakin, sudah punya yakin, maka dia akan lepas daripada kewajiban. Dia menafik kafir. Nah ini, bahasa Al-Quran kadang pinter, tapi rasanya pahit. Kenapa? Karena enggak berbarokah. Semoga katilah, kemarin telah kita ceritakan sebagian apa manusia di Mesir dikatakan tamu ke sini, namanya Abdul Wahab ambil ceritakan oleh tamu dari Amerika kemarin di Mesir ini banyaknya dikatakan muhabid Al Quran, muhabid artinya apa pondok takfid itu tidak ada, ada muhabidnya pondok takfid seperti takfid di pondok tertentu namanya takfid ada muhabidnya, hafla gajah hafidu takfid ada yang muhabid ada yang mosa ada yang, musam, ada yang apa menerima setoran namanya muhabid. Ia ya, mana sahaja seperti sini, terlora Ami ab, Abdul Allah dan yang lain namanya Muha, Muhafit. Ia di Mesir ada katanya kata tamu kemarin tu enggak solat, enggak solat tapi apa? Menerima sotran, hafalan Al, Al Qur'an, sambil ngerokok, menerima sotran Al Qur'an. Demikian kemarin yang ceritakan oleh tamu kita dari Amerika yang pernah tinggal di Mesir, ya kan? Demikian juga di negeri kita ini mungkin banyak hal seperti itu. Ketika butuh sesuatu bukan kepada Allah tapi kepada yang dikubur. Rehlanya, rehlak, pepergiannya kepada kuburan. Di sana minta kepada yang dikubur. Membaca Al-Quran bagus. Bahkan mungkin dikatakan apa? Termasuk bisa juara, kabupaten, suara tingkat nasional dan semisalnya. Tapi kadang punya pemahamat pemahaman kubur maka dikatakan di situ. Mazal Al-Qur'an, Qur'an itu bacanya seperti rehana saja. Ya. Baunya bagus tapi rasanya enggak ada bahkan pahit. Pemasaul Fajar radhiyallahu anhu yaqra'ul Qur'an ka masal hamdalah. Kalau si Fajar. Maknanya kafir yang dia memba tidak membaca Al-Qur'an maknanya buta huruf. Seperti buah handola. Apa itu buah handola? Rasanya pahit dan tidak ada baunya. Baunya pun tidak ada. Nah, rasanya pahit. Ini buah handola. Dimakan tidak enak. Dicium pun tidak ada bau. Baunya. Coba bayangkan. Maka yang beruntung adalah seorang mu'min. Walaupun tidak bisa membaca. Selama memiliki keimanan dengan iman yang makbul. Yang diterima. Paul Jan, eh, hey, nonton apa opo, seperti ni, jangan, nah. setiap hari di, saya tahu, nah, itu, pengguna tu yang manis ganteng kanu, nah, perhatian itu, jadi, model keimanan ini laiman yang makbul, senantiasa apa beruntung, maka dengan demikian konsekuensinya tuntutannya seorang itu butuh membenahi iman bukan dengan iman, dikatakan iman warisan kalau iman warisan, ya sebagaimana yang ada di banyaknya, kebanyakan manusia, imannya iman warisan Islam warisan Wong tua ini, KTP ini Islam ya dia anaknya jadi Islam, tapi kadang Islam kejawin sholatnya ada pengetah ya kan? Jumatan dan semisalnya toleran, toleransi saja, biar sama dengan tetangga. Nah, Islam demokrasi, kenapa? Karena Islam warisan. Bapa yang Muslim, tapi tokoh utama dalam memperjuangkan kekufuran berupa demokrasi. Demokrasi ini kufur, diperjuangkan oleh seorang tokoh mu Muslim. Ya kan? Maka kayak kerbau bahkan kayak kambing kapok. Tidak paham apa yang dia kerjakan Bodoh Lengaleng <tuh> -leng -leng -leng. Berarti kan itu Maka manusia perlu menai iman Iman yang diterima dari nenek moyangnya Islam yang diterima dari nenek moyangnya ini perlu dibenahi Benai, didandani Khususnya yang ada di negeri kita ini Ya kan Kita jadul dulu Dalam lingkungan kaum muslimin Seperti kita jadul kita ini Sugiyan dan sekitarnya saya sudah berumur 53 tahun. tahun. Dan yang lain juga lebih tua daripada kita. Menerima Islam adalah Islam yang didapatkan dari nenek moyang yang ada di sekitar kita. Tidak paham tentang nawakidul Islam. Yang begitu banyak tentang pembatalan Islam. Tidak paham tentang pembatalan iman. Maka bagaimana seorang mu'min yang memiliki keutamaan dalam hadis ini. Ini adalah perlu dibenahi, perlu dipertanyakan, perlu didandani imannya. Bukan malah dirusak. Kalau sudah baik, jangan kemudian ikut rusak yang ada di sekitarnya. Ini yang sangat mengejutkan. Ya kan? Dulu kubur dengan demokrasi, sekarang beriman lagi. Kapan mau kubur lagi? Walau alam. Sampai mati mungkin sampai kuburnya di bawah. Ya kan? Bagaimana kalau beriman dengan iman yang membatalkan Islam, iman dengan demokrasi. Kalau iman kerana dunia, ya mungkin masih, ya kita katakan apa, demokrasi bekal hidup di dunia saja mencari, tidak mengimani. Kalau mengimani, bahaya sekali. Dan sekarang apakah manusia kita katakan mereka tidak mengimani? Nah ini tidak bisa dikatakan mutlak. Karena banyak manusia yang sudah tidak tahu tentang pembatalan Islam. Sehingga dia diyakini apa yang sampai kepada telinga dia dan hati dia tentang demokrasi yang selama ini di anud oleh banyak manusia. Dari pintu ke pintu. Nah. Dari pintu ke pintu disuarakan, dipromosikan, dikampanyekan para tokoh-tokohnya. Maka manusia mau diboyang ke kubur masih dibekali dengan iman, dengan demokrasi. Mau diboyang ke kubur maka itu berarti ayat kan, hadis, hadis ini yang harus kita cermati bagaimana seorang mukmin yang walaupun dia buta huruf tapi memiliki keutamaan ya kan? minimal seperti apa? buah kur, kurma ya kan? tak muhatlah iya pun rasa walaupun tidak ada baunya Inilah Yeshua yang harus kita Benar-benar Memkoreksi diri kita Moga-moga saja iman kita Ini di sisi Allah diterima Sehingga Banyak diriakan para sahabat Yang mereka takut dengan nifak Takut dengan nifak Apalagi kita Yang jauh Dari zaman yang mulia tadi yang sangat banyak sekali rintangan yang harus kita lewati bukankah kita juga lebih khawatir dengan kenifakan sehingga bacaan kita bacaan yang tadi pahit dirasa walaupun didengar merasa indah dan ini juga harus diperhatikan masalah Riyah karena Riyah itu definisinya adalah yang paling gamblang adalah hubbul mata wa khaufu cinta dipuji takut dijela Terus kenapa dia kerjakan yang enggak dilihat orang Ya kan dan juga dia dapat puji pujian Nah ini yang perlu kita waspadai <tuh> benar-benar kita harus berangkat dengan keimanan dengan iman yang benar Berkata sabben basrahimahullahu taala as-sarah hadzal fathi wafilafat al-akhor al-munafik wal-murad al-ka'fir al-adiyad da'il islam fazir yang tertera dalam hadis ini dalam lafad yang lain adalah munafik dan yang dimaksud dengan lafad ini adalah si kafir yang dia mengaku al-islam yang mengaku al-islam al dia mengaku saja dan bisa dibuktikan ketika Islam diterapkan hatinya suka atau enggak suka kalau hatinya enggak suka berarti itu sama mengaku tapi kalau hatinya suka dan mendukung ini adalah sebagai bukti bahwasanya pengakuannya tadi adalah bukan pengakuan dalam lesan saja tetapi sampai lubuk hati wa hadhi amsalatun azhimatun mathalabi an nabiy sallallahu alaihi wasallam li ahli dan ini adalah amsilah beberapa perumpamaan yang sangat besar. Akung Rasulullah Wasallam membuat perumpamaan dengan beberapa perumpamaan ini kepada Ahlul Quran. Jadi Ahlul Quran diberikan perusahaan tapi apakah sesuai dengan apa yang dia dibaca berupa sebagai seorang itu Ahlul Quran. Namanya Ahlul Quran ya pengajaran dia lakukan, hafal dia laksanakan. Di al-Qur'an tapi apakah lakukan yang makbul di Allah taala atau yang sebaliknya? Inilah yang perlu dicermati. Fal mu'min allazi yaqra'ul Qur'ana kama saliyat turujja, ta'muwatiyibun wa rihhatayibun. Maka seorang mukmin yang dia membaca Al-Qur'an Seperti. buah utrujja. Buah limau. rasanya thayyib. Baunya juga tajib, rasanya bagus, enak, baunya bagus. Walau <tik> mana lah di laya Quran, itu dalam kurung ummi ini apa? Buta huruf. Seorang pun yang tidak baca Al Quran, tidak bisa membaca ini buta huruf. Kamar salat tamroh seperti sebiji kurma. Tak muhatoyi bunwalasalariqun. Baunya, rasanya enak, tajib tapi enggak ada baunya, dicium enggak ada baunya. Walakinna huwa mu'minakan tapi dikatakan beliau, walakinna huwa mu'minakan tapi dia walaupun bagaimanapun keadaan dia buta huruf tapi dia mukmin. Inilah pentingnya iman dengan iman yang global. Iman yang glo global. Kalau iman rincian bagaimana dia bisa iman dengan rincian mau bacal karena saya enggak bisa. Iman secara rinci sebagaimana imannya alul ilm Imannya seorang tolik Yang dia belajar tahunan Ya beda Maka Iman yang global Seperti Iman dengan Allah Iman dengan Para malaikatnya Iman dengan Para rusulnya Iman dengan Kitabnya Iman dengan apa? Ada berapa 6 Iman dengan Hari akhir bangkitnya hari apa? Hari kebangkitan dan iman dengan takdir, khair, dan syar. Iman ada enam. Iman ini diiman dengan secara global. Itulah seorang mukmin yang dia buta huruf. Ya kan? Nah iman yang global ini. Ya kan? Kalau tidak diiringi dengan duduk di sekitar orang-orang yang imannya baik. Gampang akan digoncangkan dan dirusak oleh orang di sekitarnya. Inilah yang sangat rawan. Itu di zaman penuh dengan fitnah seperti ini. Kalau di zaman sahaba, ya kan, ada semua punya satu hafalannya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Quran, Bisa diulang bilang tidak hafal. Tapi imannya iman global, iman yang benar yang makbul, orang yang di sekitarnya tidak menggoncang keimanannya. Nah inilah yang Iman yang global yang selamat. Tapi kalau di zaman sekarang ini ya, ikhwan. Di mana fitnah mengepung kaum muslimin, iman global saja ini sangat rawan bagi orang yang memiliki iman tersebut. Sangat rawan. Kecuali dia paling enggak adalah mendekat kepada orang yang dikatakan sana ahli ilm ataupun orang-orang yang baik yang mana bisa Dijadikan sebab untuk melindungi keimanannya dari pembatal-pembatalnya ataupun yang merusaknya. Antum sekarang saya ada seorang talib, sudah belajar 7 tahun, dua tahun, tiga tahun, balik ke kampungnya yang di sana enggak ada dakwah. Salafi yang enggak ada dakwah lurus sunnah. Coba. Bagaimana rasanya? Kalau enggak memiliki Kekuatan dalam apa yang telah dipelajari Lambat laun hari demi hari Ya kan, tidak mustahil Orang tadi akan terpengaruh dengan yang ada di sekitarnya Dan ini sangat bisa difaktakan Bukan omong kosong Da'wah yang kita jalani di kampung ini sudah 25 tahun Bukan sebentar Seorang tulip yang mengambil ilmu dari tempat kita ini desa kita kita bilang apa? Bisa dibalang seluruh penjuru Indonesia. ke Timur sampai Lombok, NTB sana. Ke sana, darah utara sana sampai ke Papua. Ke utara lagi sana sampai sana sampai Aceh. Medan. Ya kan? Sumatera Barat. Rata sampai Lampung. Sampai Jawa Barat, Jakarta, Ambon, apa namanya itu? Betawi dan sekitarnya. Kalau searah ke arah selatan sampai gunung Segoro gitulah, no Serenggalek, ya itu Serenggalek Segoro lagi, gitulah nyemplung Segoro ke Pondok Pesan. Ini sekarang di mana mereka sekarang? Nah. Sejak dulu kita suarakan kalimat yang sama. Bukan hari ini kemudian Dulunya enggak. Tahir terhadap demokrasi, terhadap kebunnya demokrasi. Sejak dulu sejak awal dakwah ini ber. Jalan di kampung kita ini. Sekarang rata-rata kawan sudah terseret dengan kawan yang ada di sekitarnya. Ya kan. Dilambok satu orang yang saya namanya, Sujai. Sekitar lima tahun yang lalu. Ya kan. Kata dia, di sini semuanya ya Ustadz, gak ada yang tertinggal. Semuanya berbondong-bondong kepada TPS. Padahal santri kita dari sana entah berapa dulu Puluhan. Nah sekarang beliaunya sejak ingin nanti sekarang masih tahan atau enggak sudah enggak ada lagi hubungan sekitar enam tahun. Ya saya rasa mungkin mudah-mudahan mudah-mudahan kalau enggak sudah ikut semua tetang tetangga yang ada. Ini apa? Enggak <tuh> apa kalau enggak diyamin kalau diyamin itu jadi apa? Ini bukti bahasanya bukan cukup iman itu global kemudian selamat. Ini adalah Walaikina mu'min Kalimat beliau di sini Perlu dicermati Bukan sembarang Orang itu memiliki iman yang global Kemudian selamat Ya kan Maka dikatakan Walaikina mu'min ini perlu dicermati Tidak gampang Maka itu perhatikan Bi Yang namanya lingkungan ini Sangat berpengaruh Sangat berpengaruh Positifnya ataupun Negatif Negatifnya Maka beruntunglah Sebagai seorang yang muwafak Dikawankan oleh Allah taala dengan orang-orang yang baik di mana bahwasanya dihidupkan dakwah Dalam arti perisai terus aktif bukan redup-redup mati redup-redup mati hidup lagi Ini dakwah Eh Bapak perhatikan itu maka mencari ilmu ini adalah dia ada lagi keutamaan yang harus di banding-bandingkan Selama kondisi seorang itu masih Menutup ilmu Dengan ilmu syari Maka inilah harapan baik Pada orang tersebut Semoga kita dimatikan oleh Allah Ta'ala Dari hidup ini sampai mati dalam kondisi Mencari il ilmu Maka slogan kita Siar kita mencari ilmu adalah menelah Menalmahat ilal Lahat Dari kota bayi itu Sampai ke liangku Kubur Ketika bayi procut dari perut ibunya dimasukkan dalam kotak ini namanya mahat Ila had sampai liang kubur. Bukan kalau kemudian terputus di tengah jalan karena tersebutkan kerjaan. Siapa orang yang enggak disebutkan kerjaan? Yang kaya semakin sibuk. Ya kan? Bukan yang kaya kemudian istirahat mempertahankan kekayaannya bukan gampang. Gitu. Ya, Heh. Allah memberi kasih rezeki. Tarulah Sapi 3,000 ekor, ekor Pihal mengurusi Mati tiga bingung kamu Kurus yang sepuluh kurus Kamu amali Anu pekerjamu Jadi semakin banyak orang, Semakin si Sibu mempertahankannya Maka itu dunianya adalah Menyibukkan Maka beruntunglah orang yang disibukkan Dengan mencari ilmu Kerana jalan yang paling terbaik Dipermudah oleh Allah untuk menuju surga. Ya, ha. yes, dan ujung perkara kebaikan juga dah lain dari surga. Mau ke mana lagi? Semua orang akan meninggalkan dunia. Yang sehat, yang sakit, yang kaya, yang miskin, semua akan meninggalkan dunia dunia ini. Jadi perhatikan itu. Allah. Rahmanatullah wal wa filafd akhar al munafiq alladhi yaqra'ul qur'ana kar roihana la harihun tayyibun wa wa minal -qur ha. qur'an Ah Qur'an di seorang munafik bersumber darinya wa ta'muhamuran rasanya pahit kenapa li anna amaluhu khabitsun dengar karena amalannya adalah busuk khabits jahat busuk dan jahat Betul Al Al-Quran, Masya Allah, Mumtaz. Dapat nilai 100, Ya kan? Mum, Mumtaz. Tapi, amalan dengan Al-Quran enggak ada. Maka dikatakan khabis. Amaluhu khabisun. Amalannya? Fusuk. Nah, khabis ini ya, Ikhwak. Ya, namanya khabis. Ya, kufur. Ya, syirik. Yang semisal ini namanya khubus. Maklum tu, perhatikan. Perlu di sini dari ini dari sini juga perlu sarwa taktil. Hadis ini juga sebagai bukti untuk kita menerapkan sarwa taktil, celaan dan puji, pujian terhadap seorang pembaca al Quran. Pembaca al Quran perlu diberikan pujian dan celaan. Siapa yang berhak dipuji, siapa yang berhak dicela, walaupun dia pembaca al Quran. Hai nah, itu tengok. Bukanlah yang mendengar Al Quran dibaca di mana saja baik. Ya Al Quran memang baik di mana saja baik. Cuma dibaca si mana fit Qurannya baik, siapa bacanya abak Bu, busuk. Sehingga perhatikan yang saya nukelkan dalamnya semakful rahmat Allah. Yang seperti Abdul Abah Abdul, Abdul Abdul Basit, kaurik dari Mesir. Tidak tahu. Dengar orangnya. Dengar, dengar tentang nama itu. Dia masukkan dalam kitab Majruhin. Tidak semukbil. Kenapa? Karena, ya membaca Al-Quran dilakukan kayak nyanyi-nyanyian. Hmm. Jadi bukan semua membaca Al-Quran kemudian tempat pujian. Maka ada yang dipuji, ada yang dicela. Nah, kalau jail, gobi, himar, ya kan? Sementing Al-Quran dibaca. Walaupun untuk apa? Walaupun untuk tujuh harinya, empat puluh harinya seratus 100 harinya seribu harinya, selamatan seribu hari selesai, maka setelah seribu tidak ada lagi sel selamat, tinggal selakanya gitu. selamatan, betul di noni terus tang puluhnya, terus satusi, terus sewu ini, mari sewu selamat belas nah, nah ini perhatikan, ini pembaca Al quran Nah. Maka berarti kan hadis ini juga hadis yang perlu diwujudkan darinya adanya jarwa takdil Selahan dan pujian terhadap pembaca Al-Quran Kalau demokrati, seorang demokrati Gandrung dengan pemahaman demokrati membaca Al-Quran mantep pun ya sudah Tidak ada gunanya Kita katakan apa? Hah? Jahat Hah. Nah itu Mengajar dan semisalnya Apa gunanya? Maka dari sini ya saya perhatikan Ini dari sini kita harus Memahami bahwasannya Adanya wujudnya jarawat tatil untuk pembaca Al-Quran Kapan pembaca di puji Kapan itu dicelah Kapan dicelah kapan dipuji nah. Bukan yang penting seorang itu baca Al-Quran Kadang orang tua yang penting punya biaya Senang anaknya belajar Dibawakan, dikirimkan di, di ke pondok Pondok mana? Pondok subing, gandrung dengan kuburan nah, Pondok modern Nampaknya apa? Modern Bajunya setengah betis Jubah, jenggotnya sak, apa? Sampai dada nah, Batuknya Ngecap, dengkul sak, Sapi karena banyaknya sujud Ternyata bapak mamanya apa? Demokradi Orang seperti ini, berada puji Walaupun bapak Al-Quran Enggak. Enggak berarti puji. Antum, batunya kayak tengkul sapi. Ngecap. Elen. Batunya kayak tengkul sapi, ngecap temu. Nah, eh, itu. <tuh> Apa kabar dipuji? Enggak berarti kalau Pak Muhammad, Pak Maman sesat. Ha. Eh. Saya berartikan itu falunafek Allah di layakul awal faser raliha raliha wala toma kal handola raliha toyibun wala toma toyibun nas Allahu as-Salama. Semunafek si itu yang nggak baca Al-Quran nggak ada bau nggak ada rasa. Berarti buahan dola. Nah, Rasanya pedih. Ambunya pun nggak nggak sedap. baunya nya nggak se sedap. Apa ini afdal qira'atul Quran atau wa fadlu ikhtisar min qiraatil Quran dari dalam hadis ini ada keutamaan membaca Al-Qur'an dan memperbanyak keutamaan memperbanyak dari membaca Al-Qur'an. Apa umi ya khua? Fa yamkan lil mu'min an yakuna lahu nasibun min maka sepatutnya si orang mukmin itu memiliki bagian dari bacaan Al-Quran Ya kan Coba untuk melihat Atau kita lihat Setelah banyak manusia yang punya waktu Tersebutkan dengan perkara-perkara Yang enggak berarti bagi Dirinya, dunianya dan akhiratnya Kita melewati jalan Mau salat ini, setiap hari kita lewat Pagi sampai sore Yang paling penuh adalah dalam apa Dalam meja bil bilayat Penuh lagi dalam meja pendidikan Penuh lagi dalam meja Apa dalam Apa Yang kita jumpai Sibukkan hari demi hari nah, Jauh Waktu yang ditempuh Jaraknya Untuk apa Untuk kesemukan-kesemukan perkara yang tidak berarti Apalagi musim apa musim sabidabu, Gunung dan misalnya <tuh> Maka boleh perhatikan itu Seolahlah Al-Quran ini sudah lagi tidak dibutuhkan. Maka berontolah ya Allah sebagai orang tua yang memiliki anak dalam lingkup dan naungan hari demi hari telinganya disibukkan dengan mendengarkan bacaan Al-Al-Quran. Itulah yang perlu kita waspada, kita syukuri, kita waspada, hati-hati, jangan sampai terputus dari kebaikan yang selama ini dilewati oleh seorang mukmin. Sebagaimana keberadaan kita di sini semua saja seperti itu. Qulana zaki al-anfusina inna Allah ya ikua, terkena bawai ya mudah-mudahan seperti yang kita tempuh ini karena di mereka adalah torikal itu bukan terkenapi cuma namanya saja. Terkena bawai itu dandar nyawa, menjalani de awab enggak meminta upah itu diantara Tariqor Nabawiya menjalani dakwah ini enggak meminta upah soal al-fazir huna yufasarubil munafik berarti kan, pertanyaan kepada Sheikh bin Bas al-fazir huna al-fazir dalam hadis ini apakah ditafsirkan dengan dia itu munafik Fasir maknanya munafiq. Jawab: Kama birriwayatil ukhrat al-munafiq. Nah. Sebagai mana dalam riwayat yang lain. Yaitu al-munafiq. Amal fasir ala'atihwa al-asihada bayinun bayinun. Nah. Al-tariqatil al-adillah. Adapun al-fasir yang dia itu adalah pelaku maksiat. Ini jelas dan gamblang. Jelas dan jelas, gamblang dan gamblang. Di atas penjelasan dalil-dalil yang perlu dilewati alat tarekatil adillah wa qad ulama an al hasya yusamma dal dsaibatini an al hasya kenapa kita baca Asia? mansuk siapa nama dia ni siapa nama nya ha ah, haidar maksudnya mangkos bangkos ya siapa Mamah. Manggos. Ayo. Simang manggos. Iya. Ustaz Duna Haris 6. Simang manggos. Halo. Simanggos itu kalau mansub zahir. Kalau marfu ya macurur. Ha, mokot mokot kare. Padel bangun. Kelugu ngantuk. Saya perhatikan, mm. bapak Dakarul Ma'ulama telah menyebutkan bahawa al-Asi, al-Asi -al seorang pelaku maksiat yusam ala saibat Pelaku maksiat itu dinamai dengan memiliki dua campuran saibatun saibatani, dua campuran. Campuran yang luru, filgolip, al-nusus an tasqutu anhu, filgolip. Kebanyakannya seorang pelaku maksiat yang dekat betik dengan disebut dengan memiliki dua campuran Kebanyakan nusus Taskutu Anhu mendiamkan, tidak disebutkan Ini faedah yang istimewa Pauzan Zain Zain, berapa ha? sebulan-bulan Pak putar-putar, Pak Zain, Zain, saya tidak maaf Pak piai, kena putar-putar, ya tidak kumpulah ini, tidak putar-putar Bisa, putar Seseorang putar saja Oh, Tukupi aning ngono je, terus terikane. Nah, perhatikan. <tuh> Jadi kebanyakan nusus terkait dengan si asi yang disebut dengan memiliki dua campuran dalam pribadinya maksiat dan taat itu dua campuran, maksiat dan taat. Dosa sama, pahala. Itu namanya asi. Ini kebanyakan nusus mendiamkan dia. Tapi yang disebut adalah kafir dan mu'min. Atau mu'min dan kafir. Al-mu'min wal-kafir. Wal-mu'min wal-kafir. Iyasku. Iyasku ya, tuan sahibul sahibataini. Iyabka minabayna raja wal-khuf. Balasa ma'awla'i madhukuran. Walak ma'awla'i madhukuran. Eh? Eh? Mana lagi? Al-Mu'min wal-Kafir banyak Mu'min wal-Kafir Ya jalan ker, itu salam dengan saya itu. Yani al-Asi, -al banyak Mu'min wal-Kafir, banyak Mu'min wal-Kafir wal-Munafik, nah itu itu asy seorang pelaku aset itu antara Mu'min dan Kafir, antara Mu'min dan Munafik itu asy. Yuskatu atau yaskutu an besar ini. Nusus mendiamkan tentang orang yang memiliki dua campuran. Dua campuran apa? Ketaatan sama ke kemaksiatan. Maka ia berko bener roja awal khuf. Dia ini tinggalnya antara roja dan khuf atau ia berko bener roja awal khuf dibiarkan antara harapan dan sifat takut kekhawatiran. Maka si asih ini bukan bersama kafir, bukan bersama mukmin. tidak disebutkan. Fa yabqa tahta al-khawf Maka si asih ini dibiarkan di bawah kekhawatiran dan di bawah kewaspadaan. Walakin indan nihaya wa inda tahqiq yarsu ila al-qism al ujungnya namanya seorang asih. Seorang pelaku maksiat yang memiliki dua campuran tadi, ujungnya nanti ya kan kembali kepada bagian yang pertama yaitu mukmin. Ah, qismu ahlul iman li aqidatihi as-soliha wa tauhidhi. Masuk dalam bagiannya alul iman dikarenakan apa? Aqidahnya yang solihah yang baik dan tauhidnya. Wa unzira alaihim ayatri menazib fil nar. Sekalipun harus berlaku pada dia apa yang berlaku berupa siksaan di neraka, karena dia melakukan asyik. Biamali malik saya dengan sebab adanya amalan-amalan dia yang buruk, Allah ti ta'ala yang dia mati di atas kemaksiatan tadi, walam yatub dan tidak sempat bertaubat. Lagi naumul hakun, tetapi dia akan diikutkan di akhir, di ujungnya nanti dengan orang-orang mukmin pinihaya, mulhakun belum mukmin pina pinihaya dalam kebarakirannya. Ini dikatakan alat tariqatul adillah di atas jalan dalil-dalil yang ada terkait dengan mensikapi orang yang asy. Nah ini berkaitan dengan pemahaman kan, khawarij. Perhatikan kharij atau mun khawarij itu kaidahnya satu mengkafirkan pelaku dosa besar itu khawarij. Apam bukan kalau momentum penguasa jahat kemudian dikatakan khawariji ini adalah kejahilan orang yang berkomentar kalau tidak percaya baca kitabnya nyasa mobil tentang definisi khawarij demikian berita beliau dia ini tidak bisa dibantah kenapa? karena itulah akhirnya khawarij pelaku dosa besar rukmi kabir bukan kalau berpikir orang yang komentar dengan demokrasi khawariji, pemahaman ISIS mbamukaih Ah, ibu, buahmu gay pok gula i takkan omongan kita terus salah nono. Ah, kita akan menerangkan kaumnya katanya pemahaman ISIS tahu kaumnya nasionalisme ini kaumnya. Ini pemahaman kafur, pemahaman dalal, sesat. Karena Islam bukan kaumnya, Islam bukan nasionalis, ya kan? Kita ngomong ini apa adanya bukan memuskan orang tertentu, tapi ini adalah sesuatu pemahaman. Kita bicarakan untuk mengentas diri kita dan siapapun yang mendengarkannya. Yang mengakui salah biar selamat, kalau salah biar dikoreksi dirinya, kemudian dibenahi. Bukan malah kemudian dibenturkan kepada pemahaman-pemahaman sesat ketika kita ngomong benar, karena jahilnya. Maka kita tanya dan kita bilang, bertakon terubahmu. Nah. Enak saja. Apa maksud? Jadi khawariji adalah yang menolak pelaku dosa besar, itu khawariji. Ya kan? Nanti tidak pakai KTP katanya khawariji, la ilaha illallah. Apa urusannya KTP dengan khawariji? mengkawinkan tanpa diakadkan ke KUA katanya pemen khawariji. Lah ya, kok iso? Rasulullah SAW mengawinkan para sahabat di mana ada tulisan. Banyak pada yang kawin Rasul enggak tahu. Itu pemimpin dunia di hari itu, apa besar kau, pemimpin samatan saja. Ya, itu pemimpin dunia waktu itu. Lebih-lebih daripada seorang presiden. Gampang mengatakan orang korji karena apa? Karena kau tidak diaktekan ke ke kau. ilaha illallah. Bahkan para penguasa sendiri ketika mau kawin dua kawin tiga, gak bilang ke kau. Kalau bilang? Harus sidang untuk istri perta? pertama dan itu yang mengganggu. Ini ni gak gul. Harus apa? Harus punya, harus punya will. Tahu will wanita idaman lain. Nah itu. Kalau berempat harus punya will pergi idaman nah, lain. Nah, akhirnya apa menjadi apa? Menjadi acek-acek. Nah itu. Hmm. kalau penunda akal agama ini agama benar dipegang oleh manusia oleh penguasa nah, itu ditindak ketika perempuan punya pil ketika laki punya bil nah ini, tahu bil wanita zaman lain, cari di google, ada enggak kira-kira nah itu, perhatikan itu hmm. <tuh> jadi, perhatikan dengan, dengan, dengan demikian, karena syarat-syarat yang batal dari penguasa, sehingga banyak manusia yang Penguasa seling selingkuh, nah, anggota dewan disidang gara-gara apa? Selingkuh. Nah. Ya. <tuh> Seadanya nah, hukuman hukuman selama yang ada ini bahkan para jari harus disidang kenapa? Karena banyak seling selingkuh, selingkuh pemahaman. Muat tak jila dikemas salafiyah, khawar dikemas salafiyah. Ya, misalnya itu. Jadi apabila faedah faedah Al-Qur'an wal istiksar min Al-Qur'an, bayang bagi mukmin aja kunlahu nasibun min Tadi pertanyaannya hunay, fasir hunay fasal bil munafik. Apakah si fasir diklasifikasikan dengan si munafik? Jawabannya sudah dalam ayat yang lain, tadi telah kita lewati ini kan. Jadi seorang asyik, asyik ini pelakunya maksiat eh, Muhammad, kan? Dan orang yang memiliki dua saibah, dua campuran, Campuran tat dan masih Asyiat ini kebanyakan khusus didiamkan. Tapi ujungnya adalah bersama orang-orang mukmin walaupun dia kalau memang disiksa menjalani siksa sesuai dengan kadar dosa dosanya yang sele. Ini agidanya alusunaw aljamaah. Ini dia pegang. Nanti sholat tidak bersama hari. Pemerintah katanya apa? Korici. Dia ya, kor. Eh sholat tidak ada enggak? Kemudian korici gimana? Mereka sendiri tidak bersama pemerintah. Bersama pemerintah itu zaman dulu, zaman salab itu di belakang seorang pemimpin. Bukan kok tidak dewi dewi. Mana ada salabnya. Salab bersama pemerintah itu dewi dewi wdw Membuat sendiri-sendiri. Sampai tuak bungkik, tidak akan mendapatkan salab yang namanya bersama pemerintah itu adalah bikin sendiri-sendiri. Dulu yang sama Umar itu, para penguasa adalah di belakang mereka. Bukan karena diizini saja. Kalau diizini, kita pun sebelum mereka diizini. diizini. Setelah mereka ke di sini, ya kampung aja langsung korici korici, en eh, nah asal jeplak kusi asal melatek kusi ni. Pertanyaan dari saya, soal nasir rozi fi rozi, na basar al riwayat al ukhraw al munafik abul fadzir rozi. Jadi kembali lagi kepada syarahnya ibnu Hajar Apakah Ibnu Hajar rahimah ini memberikan tambi perhatian atas riwayat yang lain Munafik atau fazir? Jawabannya seorang, jawabannya para hadirin di antaranya di di antara mereka Kalau al habib ibn hajar fil fath qalu bab qaratil fazir wal munafiq wa tilawatu malatu sabithu hanaziruhum qala al kirmani al muratil fazir al munafiq bi qarinatin bi qarinatin qasiman lil mu'min fil hadis mana kosim? Siapa yang sajalah? Mana kosim? Apa bedanya kosimun sama kismun? Nah. Siapa yang sajilahkan? Ayah, Tumusa. Ya. Apa bedanya kosimun sama kismun? Ayah, Baris. Ismun bagian kosimun hmm? Apa? Kawan. Kawan Jadi seperti Dalam bahasa Arab Ada fi'lun, ada harfun, ada Ismun Ismun Kosimul fi'il, nah seperti itu Bukan isim itu bagian daripada fi'il Nah seperti itu, paham tak? Itu namanya, ada bi'il, ada huruf, ada isim. Nah, kosim itu beda dengan ini. Ini, ini. Namanya dikatakan, tapi. Mu'min bukan kismu monabik, tapi kosimul mu'min. Nah, berdiri sendiri-sendiri. Bukan bagiannya. Maka dikatakan. Ja'alu qasiman lil mu'min fil hadis ya'ni al awal wa muqabilan lahu. Ah, fa utifa al munafiqu 'alayhi membabil ataf at tafsiri. Di mana qasim? Dulu kita belajar dalam qatrun nada. Ya namanya qasim itu berkaitan dengan qisem. Ya kan? Yang pernah belajar qatrun nada kan, telah melewati ini semungkin lupa. Ya ya, itu. <talli> qasim itu bukan kis kismun. Kalau kismun bagian. Fi'il bagiannya gini-gini ada fi'il ma'adhi, fi'il ma'adhi, fi'il ma'adhi, am'ar. Nah itu namanya. Al fi'il aksamun. Salah satun. Fi'il ada tiga bagian. Tapi kalau kosim. Fi'il kosimul isim. Nah begitu. Bukan bagiannya. Berdiri alahida, al Berdiri masing-masing. Baik insyaallah kami kira cukupkan dan kita lanjutannya pada waktu yang tanpa alhamdulillah bil alam tafadhalu